відчуваючи під пальцями теплий пергамент зношеної шкіри. Сусанна пропонувала заїхати до супермаркету, аби купити для Лари легковесняну курточку, але з курточкою не вийшло, Лару закачало. Навіть довелося зупинитися, аби вона могла звільнитися від класичного американського сніданку при чудового омлету у виконанні Беника, вранці завжди готував він, і домашнього сиру, зробленого з молока, купленого в ваміще. Якби Бенек бачив, збожеволів би!» Засміялась Сусанна, підтримуючи Лару під руку. «Стільки добра пропало!» Але коли побачила обличчя Лари, що розігнулася, прикриваючи рот рукою, заклякла і повторила її жест. І навіть вираз округлених очей. І навіть відчула легку вранішню нудоту. Давно забуту, але незабутню. Обняла, притисла до себе. Стиха мовила. «Та це ж просто супер!» Блін, сплюнула крізь зуби Лара. це мінімум тиждень з марнованого часу, а у мене одразу ефіри. Дура, сказала Сусанна, яка ж ти дура, і сухо скомандувала. Сідай, поїхали. Готельчик був так собі, і містечко так собі. Кемер за сорок кілометрів від Анталії, курортний з усіма ознаками туристичної околиці. Проте це була історична область, відома за часів Олександра Македонського як Лікія, що розкинулася на схилах західних Таврських гір, які мальовничо спускалися до самого берега. Тут же були руїни античного міста Олімпос. Отже, кілька епізодів натури вирішили знімати тут. Після терактів у Стамбулі вирішили не ризикувати. Поїхали малою групою, заощаджуючи на зайвих. Режисер зі знімальною групою – і лише ті, хто задіяні в епізоді «На натурі». Джулія, Боскамп Масовку набрали за На все про все – тиждень. Після огляду місцевості вечері, втомлені і збуджені розходились по номерах. «Май на увазі!» Часом великі актриси сплять з великими режисерами, сказав Януш, доводячи її до дверей номера. «Май на увазі!» «Великі режисери часом знімають велике кіно», – посміхнулася Джулія. «Май на увазі, великі режисери часом знімають велике кіно і сплять з великими актрисами. Джулія вже звикла до такої пікіровки. І загалом до тих жартів, невимушеної атмосфери і збудження, які панували на майданчику. Януш шумів зробити так, що будь-який солонуватий жарт перетворювався на високий штиль богемного спілкування». Проте Джулія чудово розуміла і інше. В будь-якому жарті гніздиться зерня правди. Легкість і невимушеність тих жартів передбачала також легкість і невимушеність у подальших діях, варто їй лише кивнути. Але вона не кивала, а Януш не наполягав. Власне, про Роман навіть натяк про його можливість не йшлося. На це не стачало ані часу, ані сил. Всі обувательські теревені і плітки про богемне життя існували лише на шпальтах глянцевої і жовтої преси. Тільки тепер Джулія зрозуміла нещасного Аліка, котрого ганяли по знімальному майданчику, добрячи намиленому бездарними сценаристами в хвістів в гриву, змушуючи виголошувати тексти, написані на коліні. Те кіно, в яке потрапила вона, було якісно іншим. Вона мусила думати, як Софія, говорити, як Софія, Їсти, спати, сміятися, співати, танцювати, любити і ненавидіти, як Софія. Вона стала Софією. Але насправді Януш цього не вимагав. Неодноразово зауважував, що принципово обирає на роль акторів таким чином, аби вони грали самих себе. Наповнювали роль собою, а не навпаки. І це було найстрашніше. Адже Джулія і досі не могла збагнути, що побачив в ній Януш. «Коли не знаєш, як вчинити і що сказати, будь собою», – казав він, коли їй здавалося, що починає грати результат. «Це найкращі правила для життя, для будь-яких ситуацій. Ти ж певно бачила, що люди, які хочуть здаватися розумнішими чи більш значущими в очах інших, виглядають кумедно і неприродно, надувають щоки, розмовляють впевнено і неспішно, вдаються до цитат». Поводяться так, ніби стоять у себе в спальні перед люстром. І через те не бачать очей співрозмовників. Коли поводиться природно, ти бачиш кожну пару очей. І реагуєш не на мертве скло, котре відображує лише тебе, а на емоцію, яку бачиш перед собою. І вібруєш від неї, мов струна. Зазвичай вона ніколи не збивається на фальш. Золоте правило. Тому що й не відчуєш, що починаєш збиватися на гру, повертайся до себе. Будь собою, просто будь собою. І. Він завжди любив насміхатися із неї, тому додав і, їж руками, якщо не знаєш, яку воделку брати в першу чергу. Їй лишалося довіритись йому, а, довірившись, відкинути всі сумніви.